بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توقي واكي اندelea na darasa zetu za tafsiri alquran alkarim tuko katika sura alankabut sura 29 yenye aya 69 inaanza sura hii kwa kusema qawluhu بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م يسعب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون الف لام الله اعلم بمراده بذلك من يزمغندي اني جوا مقصودك هلسي كو هيرويزو تاتوز تزتجوكو مكاتو Mathumuni ya sura na sahi mwenyezi Mungu ahasiba nnaso hivyo wanadhani watu wa Makkah ayutraku ayayqulu waachiwe wajigambe tu waachiwe wajigambe tu kwa kusema amanna tumemwamini Mwenyezi Mungu wa humla yuftanun na mtihani wakapasi hii sibe hivyo wala qalfatan alladhina min qablihim tulikushawti mtihani wanzao waliopita kabla yao na vile vili basi atawatiana wao falyala manallahu alladhina sadaqu na kwa mtihani huo atawajua mwenyezi kwa kuwazihirisha wale waliowakweli katika madai yao ya kusema kwa watu waamini wala na atawajua mwenyezi Mungu kwa kuadhisha wale waongo. Amhasiballadhina yaamaluna as bali wanadhani wale wanaofanya maovu ay yasbikuna kuwa watatushinda sisi tutaweza kuatia mkononi kuwatia adhabu saa ama yahkumun hukumu mbaya ni hukumu hiyo anayohukumia mankana yarju liqa'a Allah Yoyote anayehofu kukutana na Mwenyezi Mungu akakasirikiwa fa in ajal Allah laa na kwamba ahadi ya Mwenyezi ya kukutana naye inakuja basi ajirekebishe anayogopa kukutana na Mwenyezi Mungu wake Mwenyezi Mungu amemkasirikia juu yake na ajirekebishe kwani wa ahadi ya Mwenyezi Mungu inakuja wa hu samiu alim na ni msikivu na mjuzi wa man fa inma yujahidu linafsi. Na Ana jihadi kikweli kweli basi anapigana kwa ajili nafsi ya nafsi yake. Inna Allaha la ghaniyyun 'anil alamin. Inna Allah Mwenyezi hapati faida yoyote. Hapati faida yoyote kutokana na jihadi ya yeyote anayepigana. La ghaniyyun itajir hahitaji kabisa. Anila 'alamina ameepukana na kuhitajia. Amali za viumbe wake wote. Wallazina amanu salihat, na wale wale zingu ke, na wa amilu salihah. Nawale walioamini Mwenyezi Mungu kuepo kwake na ukamilifu wa sifa zake na wakayafanya mazuri, taa wakayepukana na maasi ya lanukafirana anu wam sayatihim. Mwenyezi Mungu anasema tutayafuta tutawafutia hawa makosa yao madogo madogo wala najisi annahum ahsana ya kanu yamaluna. Na tutawalipa malipa mazuri ya matendo mazuri waliokuwa wakiyafanya baada ya hapo mwenyezi subhana subhanahu wa ta'ala katika aya ya nane, anamuelekea wanadamu kwa kumliwaza anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa wasaina alinsana husna tumimuusia mwanadamu akae vyema na wazazi wake lakini endapo wazazi hao ikawa ni wapotofu ni washirikina fa wa hadaka kama atakupiga jihadi watakupiga atakupiga vita litushirika bima laisala bihi ilmu kwa kukutaka unishirikishe mimi ambacho unajuzi nacho hakina maana hakina maana yoyote kwako fala huma usiwatii wazazi hao ilayemarejiukum wewe na wao mtaruli kwangu pa unabiiukum bima kuntum ta'malun nitakuelezeneni na nitawalipa kwa yote mliyokuwa mkiyafanya nitawalipa waladhina amanu na wale walioamini mwenyezi waamilu wa'malu na wakayafanya mazuri yata'malu la wao lanudkhilanahum fi salihin tutawatia katika kundi la watu wema tunaendelea Mwenyezi kusema kwamba wa minan-nasi man yaqulu amanna Kuna watu wanafiki wanajigamba wakasema kwamba tumeamini. Wanasema tumeamini billahi kumwamini Mwenyezi Mungu. Fa idha udhiya filah lakini mtu huyo huyo anajigamba kuwa amemwamini Mwenyezi Mungu anapofaniwa kero kero kidogo tu kwa ajili ya taa Mwenyezi Mungu ja'ala fitnatan-nasi ka'zaabillah Huzifanya zile fitina za watu ni kama adhabu ya Mwenyezi Mungu. Anaziogopa zaidi kuliko adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wala inja nasrumin rabika. Na inapokuja nusura kutoka kwa malaika wako, la yaquluna huwa husema toka kama hawa inna kunna maakum. Musitutenge, mkatuweke na nyi. Sisi tutakuwa pamoja nanyi, kama nyinyi. Mwenyezi Mungu anauliza Allahu bi'alam bil shaki bima fi suduri l'alamin la Utaka kudanganya nini Hawalisa Allahu Ivi hakuwa Mwenyezi Mungu biadama mjuzi zaidi bima fi suduri la Kwa yale yaliokuwa mndeni ya nyoyo za viombe wake wote hata mumdanganye Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hadanganyiki wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu na kwa kweli atawadhihirisha Mwenyezi wale walioamini kweli kweli wala yaaliman almunafiqin atawadhirisha waleokuwa ni wanafiki ni waongo kwa imani zao ambao walikuwa kijingamba kwa imani isipoto imani za uongo waqala alladhina kafaru liladhina amanu husema watu ambao ni makafiri kuambia waamini itebu sabilana wa nahmi alghayaakum Tufatani sisi, fuata njia yetu. Tutabeba madhambi yenu. Mzee Mizingu anasema, "Wa maahum bihamilina min khatayahum min shei. Na wala hawa, si hawa, hao, si Kwa wana wabebaji wa madhambi ya wanaodanganya chochote. Innahum lakathiboon, hao ni waongo tu. Wala yahmilun athkalahum, lakini kuongo wao huona wao watabeba siku ya kiyama madhambi yao wa na madhambi nyingine mengine yanayongeza ma athqalihim pamoja na madhambi yao kwa sababu ya kule kujigamba kwao uongo wala yusaluna يوم القيامة amma kanu yaftaruni na wataulizwa siku ya kiyama kuhusu kile walichokuwa kikizua walahi kad arsalna nucha, Mwenyezi na anamsimlia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi sallama pake kumwambia kwamba mpeleka ujumbe mtume Nuhu kabla ya wewe ila qumihi kwa jamaa zake falabitha fihi mal fasanatina ila 50 ama kaish nao Nuhu miaka 150 na hawakuumwamini hawakumfuata hawakumti kabisa faakazahumu tufaan wa hum zalimun matokeo yake iliwakumba garga kuu ya ulimwengu Wahali ya kuwa ni madhalimu na nafsi zaao Faanjainahu wa ashaba safina tukamokoa nuhu tupeke peke yake yeye na wale waliokwema katika jahazi aliyopakia kina wanyama ndege na binadamu wachache wajannaha ayatan lilalamin tulifanjasi hiyo ni muujiza kwa viumbe wote wa ibrahima idh qala liqaumi kumbuke ibrahim naye alipomwia jamaa zake wabudu llaha wattaquhu balakum khairul lakum inkuntum taalamun mwogopeni mwenyezi Mungu muabudu we pekee yake mwabuduni mwenyezi Mungu mwogope pekee yake hivyo kufanya hivyo Niheri yenu ikiwayenye mnataka kheri. Innama taabuduna min duni Allah authana. haya mnao yaabudu asiye kuwa Mwenyezi Mungu ambao ni masanamu watakhluquna ifkan mnazusha au ina innal taabuduna min duni Allah la yamlikuna lakum rizqa kama hamjui nataka nikwambie yenu alladhina taabuduna min duni Allah hayrumna abudia taabuduna Innal ladhina ta'buduna min duni Allah la yakunuu la lakum rizqan hawakupatiini nyinyi rizki fa fattaku 'inda Allahi rizqan kama mnatakao kweli zitafuteni wa na mziombe kutoka kwa Mwenyezi Mungu riziki waabudu la muabudu ni yeye Mwenyezi Mungu na mshukuru ilayturjaun kwake yeye tu ndiye kumtaka kurejea wa in tukadhibu na kama mtakadhibisha mtakapinga maneno haya ah sisi kwetu si hilo mimi nambia hilo si ajabu faqad kadhaba umam min qablikum wameshatangulia kukadhibisha nyumatini nyingi kabla ya yeye wa ma'ala rasuli illa al-balahu al hakuna wajibu wala ya jamdimbe wetu tumemtumia Isbokoa kufikisha ujumbe kwa uwazi. Awalam ya rawu kaifa yubdi Allahu al-khlqa thumma yu'idu. Hivi makafiri hawa na wakaidi, hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaanzisha uumbo kisha na kurejesha upya? Hawaoni inna dhalika ala Allah yasir. Hakika tendo la kufufua viumbe kwa Mwenyezi Mungu ni jepesi. Kulu niambie Siru fila ardi fanguru. Nendeni mtembee katika dunia, tembeeni katika dunia muone. Fanguru muone kaifa bada al khalqa thumma Allah yunshi'u al nasha'ata al akhira. Namna alifuanzisha Mwenyezi Mungu umbo la viumbe vyote vikubwa vikubwa vizito vizito kama vile ardi na bingu, yuwa na mwezi na vinginevyo. Kisha Mwenyezi Mungu huyo huyo yunshi'u al akhira ana virejesha katika ufanyisho mpya ufanyisho wa mwisho wa akhira inallaaha ala kulli shay'in qadir hakika mwenyezi Mungu yeye kila jambo ni mnuaza yu'adhibu man yasha'u wa yarham man yasha' mizingo na uwezo wa kumpa adhabu anayemtaka na kumpwehema anayemtaka wa ilaihi tuqlabun na kwa mwenyezingu mtarejeshwa nyote kwa Mwenyezi Mungu mtarejeshwa nyote. Wama antum bi mu'jizina fi fi Na wala nyinyi hamtoshinda katika dunia wala mbinguni. Kwa lakum min duni allahi min waliy wa Na wala hamna nyinyi asiye kwa mtawaliaji wa mambo yenu wala mwakozi wa kukuokoeni. Walladhina kafaroo bi ayati allahi wa liqai. Na wale waliokufuru kufuru kwa aiza na wakakanusha mkutano wake wa Kiama ulaika yaeusumir rahmatii hawa wamekata tamaa kwa asani yangu wa ulaika lahumu adhabun na alim na watu hao watapatwa na adhabu inayouma. Nabii Ibrahim aliufikisha ujumbe kwa mala wake lakini matokeo ni haya kama alielewele zamani zingu fama kana jawab kaumihi haikuwa jawabu nzuri kwa jamaa zake Ibrahim ila anqalu ispokwa kusema uqtulu mueni au hariquhu au munguzeni fa anjaahu Allahu kama qala manezimu Ibrahim min an-nari kueposhana moto jamaa zake hu inna fi dhalika laayatil liqaumi yu'minun wa qala akasama Ibrahim inma ittakhadhtum min duni Allah haqiqa Heshimuri jokifanya yeye Mungu wa kumwabudu asiye kwa Mwenyezi Mungu au thana ni masanamu wa ddatabainiku ni mapendekezo yenu tu fil hayati dunia katika huu hayo ulimwengu. Thuma yawm alqiyama takisha siku ya kiyama yakfuru ba'dhukum ba'd bi ba'd patakufuru yenu kwa kufuria wengine wayalanu ba'dhukum ba'd na talaniyana mtalaniyana ba'dh yenu walani wengine wama'awakum annaru na makazi yenu nyote wake ni motoni wama lakum min nasirin illa allaha amna wa huwa fa amana lahu Lutu. aliamini kum muamini ibrahim tum wa kala akasema inni muhajirun ila rabbi hakika mimi nahama na kwenda zangu kwa mala wangu innahu huwa alazizul hakim ye mwenye zingu ndiye mshindi mwenye hikma wa wahabna lahu ishaq wa yaqub tukampa Ibrahim mtoto ishaak na yakuba wajana fi dhuriyatihin nubuwati walkitaba na tukafanya katika kisasi chake utume mwingi uliokuwa uliingia katika kisasi chake walkitaba na kitabu wa atainahu ajrahu na tukampa ujira wake fi duniani duniani wa innahu fil la laminal salihin Na hakika ibrahim uh, huko akira atakuwa ni katika watu watukufu watu wema walutan nalutinae ithqal likum Mkumbuke pale aliposema kumwambia jamaa zake innakum lataatuna alfahishata nyinyi jamaa zangu mnatenda kitendo kichafu msabaka kumbiha min ahadi min alalamin ambacho kutangulieni kwa kitendo hicho yoyote katika viundo vya Mwenyezi Mungu a innakum lataatuna arrijala hivyo nyinyi mnangiliana wanaume naume watakatauna sabila mnakata njia ya wema na imani watatuna fi nadiikum almunkaram naleta katika mkutano wenu kufurum baya kabisa maasi na chafu fama kana jawaba kaume haikuwa jibu la jamaa yake lut ila anqalu isipokuwa kusema itina bi adhabillahi in kunta minas sadiqin. ewe Nuhi. huna haja kutumbia mengi we tuletee tu hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa anasema ni kweli qala akasema lut Rabbi unsuni ala alqawmi mufsidini. ay mawla ni mimi niepukane na vitendo vya vi watu waharibifu na adhabu itakowakumba walma ati rusuluna ibrahim walipomjia wajibu wetu ibrahim bebushra kwa habari nzuri ya kupata mtoto qalu walisema inna muhuliku ahali hadhihi alqarya walimwambia ibrahim ibrahim we Tabarade, na ni ya wako sisi tutawangamiza watu wa hichi kijiji kiovu hichi kijiji cha lot inna ahla kaanu kwani watu wa kijiji ni ni madhalimu wakubwa kala akasema ibrahim kuambia malaika wale inna fiha lutan mtangamizaje kijiji ambacho ndani yake yuma lut Kalu, wakasema wajumbe nahnu aalam biman fiha sisi tunajua aliyomo na alana fa koko lewa lanunajiyannahu tamokoa yai wa ahlihuna jama'ati illa imra'atahu suka kuwa mke wake kana ati mina ghabirin atakuwa yana katika watu kabakia ndani ya mangaevu anjaa anjaat rusuluna luta. wa alibwajia nyumba yetu kina lut si abihim aliona vibaya sana lut aliona vibaya sana lut aka sana bihim kwa kuja wageni hao Wadaka bihim dharaa ukafinyika moyo wake wakalu wakamwambia la takhaf la usiyogope, usiogope wala tahzan wala usihuzunike. inna munajuhuka sisi tatakuwaokoa wewa ahalaka na watu wako wote illa ibra ataka kwa mke wako kanat minal na atakuwa yale katika watu ndani ya adhab Inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya rijzan minas samaa. Sisi teteleka kwa watu wa kijiji hichi adamu mzito kutoka mbinguni. Bima kanu yasukona kufuatana na uhuni waliokuwa na kufanya. Wa tarakna minha ayatan bayyina. Mwenyezi Mungu tulibakisha katika kijiji hicho muujiza wa dhahiri Likaumi kaum ya akeluna. Kwa watu wanaozingatia wakatumia akili. وإلى مدين قُم بُوكَ مُحَمَّدُ قَيْسًا شَمْدِيَانَ ثُوا كَابِيلَ لِمَدْيَانَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تُلُوَ بَلَكَ إِنَّ دُغُيَّاهُ شُعَيْبٌ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ أَقْسَمَ شُعَيْبٌ يَمَازَغُنِي مَعْبُدُونِ مَنَزِهِ siku ya خَيْرُ يَوْمِ الْمَشْءُ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَوَلَمْسِ نَاءَ كَتِكَ فِي أَرْضِ مَنْزِهِ مَنْجُو ufisadi fa jamaahao jama'ahu fa kam kadhbisha banna shuaib wa kam kadhbisha fi darihim ya wa qashika tetemeko la wa Wakawa tatamayka mwao ardh wa ka wa wa pia kumbuka kisa cha 'ad wa hudi hud wa samud wa watu lakum min masakin na misakudiri kieni nyinyi mna kazi yao wazai yanao mshaitani Fale alipowapambia shaitani amalahu atendao viu fasaddahum anis sabeel huyo akafanikiwa kuwazuia kueposha njia ya haki wakanu mustabsirin hali ya kuwa wanaona hali ya kuwa wakiona Wakapotezwa hali ya kuwa wana macho wa karuna wa na mkumbuke naye karuna waziri wa faraona mkumbuke na faraona mungu wa kujigamba hamana, na haamana wala kad musa bilbayinati. watu hao wote walijiliwa na mtume musa kwa dalili za wazi wastakbaru wakajifanya bora fila katika dunia wa makanu kanu lakini hawakuwa wenye kushinda hawakuwa kabisa wenye kushinda wa makanu sabikini, na hawakuwa wenye kushinda fakullan akhadhna bidhanbi Kila mmoja wao kuanzia karun Firaun, hama na wanzia walifuata tuliwashika kwa madhambi yao Faminuhum man arsana alayhim hasiba kuna wale tuliowapelekea upepo kali kabisa kunishangufu ya mawe Waminuhum man akhadhatthu sayha na kuna wengine uliwashika ukelele wa adhabu wa mnhum man khasafna bihi al-arba wa wang... wengine tulawazdimisha katika ardhi. Wa minhum man na ana wengine tukawaanisha maji kama Firaun. Wa ma Allahu Allah Na hayo yote aliyofanya Mwenyezi Mungu saku hakuyafanya kwa kuwaonea. La walakin kanu anfusahum yadhlimun. Lakini wenyewe nafsi zao walizidhulumu. Na katika aya hii ya 41 na Mwenyezi Mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya sifatu zalalibao wamafanya asiyakuwa munyemungu waungua kuwaonekuwapenda kama mathalil ankabuti mfano wao ni kama buibui Buibui itakhadhat baitan aliyajitangenezea nyumba ya nyuzi katikati ya miti au katikati ya kuta wa inna awhana albuyut la ankabut na kwa kwili nyumba dhaifu isiyokuwa na maana yote isiweze kuwa na msaada wowote kujenga ni nyumba ya boiboi laukanu ya ngeli Ingelikuwa wanajua hawa wanatukifanya basi angalie jilao kabla ya kufanya Allaha ya ma yaduna min dunihi mwenyezi Mwenyezi wanajua kwamba hawana wanachoabudu asiyekuwa Mwenyezi mishi kitu kichocheote cha maana itikati wasaidia hawana wa hu alazizul al hakim mwenyezi ni mshindi mwenye hikima watilka almathalun nadhribha hali nasi na mifano kama hii ya hikima tunaibainisha kwa watu wama yaakiluha illa al alim lakini hawafahamu ndani wake isipokuwa mwenye kujua Allahu samawati wal ardi ameomba mwenyezi Mungu mbingu na ardhi bilhaki haqiqa kweni mtupu Ina fi zalika la ayatan lil mu'minin. Hakika Haqika dunia hayo kuyazingatia kwake na kuyazingatia maana na kuyafikiri hikima zake ni dalili kubwa zinathibitisha uwezo wa Mwenyezi na kuwepo kwake kwa hakika uhia ma uhiya ilayka min alkitab Mwenyezi mtume wake Soma Muhammad Kile kilicho telemshwa kwako katika kitabu wa akimi salata na udumisha sala tano inna salata tanha anil fashaa wal munkar sala lazina mtazamja kuja kufanya mambo maovu na ya kuchupa mpaka ikiwa sala na isali mtu kwa uhakika na kwa imani inapotakiwa basi inamuweka mbali sana machafu ya vitendo na machafu ya maneno Wala la dhikrullahi akbar na zikri mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi Wallahu ya'lam ya ma tasna'un. Na Mwenyezi Mungu anajua mnayofanya. Wala tujadilu ahl alkitabi illa bil hiya ahsan. Mwenyezi anasema Msijaribu kuingia katika mjadala mdahalo ahl alkitabi na watu atjuwa, wa Juo wa na wanzara, illa bil hiya hi ahsan. Hispokwa mfuatindie iliyokuwa kwa mfubuti. Jamzuri mjiandae kwa hoja madhubuti. Ila alladhina zalamu minhum isbukwa wale wajinga wenye kudhuruma nafsi zao miongoni mwao waqulu amanna semeni sisi tumemwamini mwenyezi Mwingi tumeamini billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ambiyene wa yahudi sisi tumaamini kwa kitabu cha Qur'ani na vile vile tumeamini kwa kitabu kilichotanishakuwa na Taurat na Injili wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun Mungu wetu, ni Mungu wetu ni mmoja na sisi kwa Mwenyezi Mungu wetu tunasalimesha. Wa kadhalika anzalna ilahika kitaba fal ladhina atainahumul yu'minuna bih. Mwenyezi Mungu anamwambia wake kwa mfano huo, tumeteremsha kwako kwa kitabu cha Qur'an. Sasa wale ambao wameamini tulewapa kitabu hicho na wa min haula'i kuna na wengine eh mayu'minu bihi katika hao wayahudi na wa nasara wanaoamini nyinyi tulikwambia msheni mlikiamini na miongoni mwa hao wayahudi na wa nasara wako wanaoamini kitabu hicho cha Qur'ani wa ma yajhadu biayatina illa alkafirun hathubutishi hajaribu kuzikanya aya zetu isipokuwa makafiri Wasikumbuka neema za Mwenyezi Mungu. Wama kunta tatulu min qablihi min kitabi. Kitu gani cha kukufanisha wasiwasi? Kwa wasi. wakati wewe hukuwa kabla ya kuteremshwa kitabu hichi ukisoma chochote. Wala takutuhu biaminika. Na wala simenye kuandika kwa mkono wako. Idhal lartaban Ingekuwa ni hivyo basi ingerikuwa na nguvu shaka yao makafiri. Makafiri shaka yao ingalikuwa kubwa zaidi ingalikuwa kama angekuwa wewe ni mwandishi maarufu mtunzi, mwena falsafa yakubuni na kupanga ungefunshaka lakini wewe bahati nzuri unasoma kinachoshushwa kwako na Jibril unaeleza kinachoelezwa kwako na Jibril unawaambia wahyi unaotumwa kwako na Mwenyezi Mungu bal wa ayaton bali hizo ni aya bayinatu zizo zisisafadhiwa fi suduri ladina fi suduril ladina za wale ambao wanaamini wanamuamini Mwenyezi Mungu wama yajhadu bi ayatina hawakanshi ayazetu illa al makafiri wenye ugonjwa wa chuki na kibri. wama kunta tatlu min qablihi wewe ukisoma kabla ya kutarimshiwa aya hizi kitabu chote wa la takhutuhu bi yaminika ukiandika kwa mkono wako lar tabal mutilun kama ungekuwa ukifanya hivyo ingalipata nguvu shaka yao wapatofu bal huwa ayatun bayyinat bali hizi ni ayatu zawazi fi suduril ladhina utul la ilma zayfadhiwa katika nyoyo za wale waliopewa alba wa aql wama yaj'alu illa walimun na hawathubutu kukuzikanya ayaza zetu isipokuwa maghalib wa madhalim ambao wana tabia ya kuweka mambo mahala sio pake kalu laula unzila alaihi ayatun min rabi wanasema kwa nini asiteremshiwe ya ya juu yetu asiteremshe ya ya juu yake muhamadi aya moja kwa moja kutoka mbinguni ni kama vile e, tawrati iliyokuja kwa musa na injili iliyokuja kwa isa ngamia aliyetoka katika Uh, jabali wa kwa mtume Musa kwani asiletewe mjizo kama hiyo. Kaul niwaambie innamal ayatu indallah niujiza hii inapokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa innama ana mubini. bali mimi ni mkhofeshaji wa dhahiritum. Hawalam yakufhim anna anzalna alayka alkitaba. haja hajawatosha wao kuwa ni kulikuwa sisi tunatamsha kwako kitabu yutla alayhim kinachosoma kwao inna fi dhalika la rahmatan wa dhikran li qaumin yu'minun ya hayo kuna rehma na makumbusho kwa watu ambao wanaamini qul kafa billahi baini wa bainakum shahida wa anatosha mwenyezi baina mimi na nyinyi kuwa ni shahidi haidhuri kama nyinyi basi lakini mshahidi wa Mwenyezi Mungu juko kwa mimi amenitumia kitabu hicho basi na kwani yeye ya alauma fi samaawati wa la anajua kilichoko katika mbingu na ardhi kinachotokea mbingu na ardhi walladhina amanu bilbatili wakafaru kafaru billah na wale, wale amanu kwa uwongo ukweli, mwenye zimgu wa ukweli kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mkweli pula ikahumun khasirin hawa ni watu walio khasara hasara kabila bil'adhab wa nakharakisha ulete adhabu kwao ولولا اجل مسمى كما سمو دلوشا بانغوا لجاءهم العذاب ان كانوا جاء عذاب غفله كما انهم ييما ولا ياتينهم بغته لكن وسيوندوش زمان وسيكاتش شيء ايماني يتواجه لا يشعرون وكوا هاجوي يستاجيلون قبل عذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين وانا احرك عذاب امزنجو Hawana habari kwamba jehanamu imiwazunguka makafiri hawatoki hawatoa kijana imazunguka makafiri hawatoki jehanamu ipo kila upande yauma mula laza siku itakawa wagubikiza adhabu memfauka kutoka juu amen tata na kutoka chini miguu yao wayakulu dhuku makuntum tamalun. ambapo atasema mwenyezi Mungu onjeni adhabu mlio kuwa ninyi mkiharakisha onjeni adhabu ya matendo mlio kuwa mkiyafanya ushikisha mkaomba hiyo haraka zawo ya ibadi alladhina amanu ina ardi inarwiwasi'a enyi wajawa wangu mlioamini dunia yangu inepana fa iyaya fa'buduni fa mimi tuniogopeni. niogopeni mimi tu mimi tu niabuduni niogope kwako tii. fa faabuduni. mimi tu niogopeni maniabodo Kila nafsi zaikaa mauti kila nafsi itakumbana na kifo kila kile cho hai kitakubana na kifo toma ilaina tojao kisha kwenye hukumu yetu mtarejeshwa walazina amanu wa amilu salihad na wale waliyoamini na kufanya mazuri tayari mwenyezi Mungu lanubawi anhum min aljannati ghurafa Tutawaandalia peponi maghorofa, tajrii mintahti ma, min halanharu. Maghorofa inaopitiwa chini yake na majia mito. Khalidina fiha nema ajirulamidina. Watabakimi lele humo na hayo ndiyo malipo mazuri ya vizuri. Malipu mazuri ya wanawafanya vizuri. Alathina sabaruwa ala rabbihim wa ala rabbihim yetawakalona. Wafanyaji vizuri ni wapi ukitoa kuwajua usipate taabu ni wale ambao wamekuvumilia wenye juu ya matatizo ya ulimwengu yanawafika kutokana na wao kupingana nao ulimwengu kavumilia matungu yake wakavumilia safitina zake ulimwengu waala rabbihim yatawakkalun na kwa maana wao wakamtegemea min la batil la tahmil ni ngapi nyama wanaotembea katika ardhi hawabebi viporo vya Allahu yarzuquha hawa iyyakum Mwenyezi Mungu ndiye anaruzuku popoto walipo na nyinyi pamoja Wao ni Samii wa naye ni msikivu na mjuzi Wala in saaltahum man khalaqa samawati wal Allah. Kama utawauliza wapotofu nani aliumba mbingu na ardhi wasakhara shamsa wa al-qamar naalna ilayhi jua na mwezi polele la yaquluna allah hakuna jibu lingine utakalo isipokuwa ni mwenyezi mungu hata watu kwa lugha yote ina utakayohitaja basi ni mwenyezi mungu fa anna angalia basi ajabu namna wanavyopotoshwa wakapotoka Ukweli unaojua lakini unapotoshwa ndio ukubali upotofu Allahu yabusutu rizqa liman yasha'u min ibadihi Mwenyezi Mungu anaikunjia riziki kumkunjuliana katika waja wake Wayqdiru lahu na anayefinya finya akaifupesha fupesha anemtaka kwa anayemtaka, Anemtaka anamkunjulia na, na anayemtaka, anamfumbia kwa manfaa yake mwenyewe huyo anapewa anekunjuliwa ikiwa nafaa kukunjuliwa na kwa manfaa yake mwenyewe huyo anafumbiwwa kwa kila anachofumbiwa. inna Allah bi kulli alimu alim yani kila kitu anakijua anajua kila mmoja katika viombe wake huyo akipata reski nyingi huyo atakuwa ni baraka kwa dunia, kwa wanzake duniani na mwingine huyo wake akitafinyika atafinywa risiki huyo bilivyletakuwa bala kwanza yake kwa hivyo anaemkunjuliana kwa hikma Quli alhamdulillah waambie sifa zote anastaiku nguvu Bal aktharuhum la yaqilun lakini wengi wanadamu hawatumia akili wengi wanadamu hawatumia akili zao wama hathihi hayatudunya illa lahabun wala'ibun hajui kwamba sio huu ulimwangu isipokuwa ni mchezo na upoze isipokuwa na upoze na mchezo la una upozi wala na mchezo wa ina ad lakhirata la hiya al -haywani. na kwamba nyumba ya ya peponi ndio nyumba ya uhai wa milele law kanu ya lamun ingalikuwa hivyo basi angalipania kuimarisha akhera angalipania kuimarisha akhera na wakaachili ambali wakaachana kabisa na kushughulikia ulimwengu. fa idha rakibu fissa fi filfulki, fa idza rakibu fil fulk daa Allah mukhlishin lahu ad katika jahazi Humuomba Mwenyezi kwa ikhlas kabisa kumtakasia dua ya rabbitu okoe na maembi haya ya rabbitu okoe na dharba hii falma najaahum na pale akishaokoa ila albari akawafikisha juu idhahum yushrikun wanageuka wanadamu hao wakamshirikisha Mwenyezi wanamshirikisha Mwenyezi Mungu li bima atahum li bima atainahum ili wakufuria ile neema tulioapa wanafanya hivyo ili wakufurie ile neema tulioapa waliyatamattu na ili wastarehe Basi yaalamun wastarehe na kumbavuo huo lakini mwishoni watajua ukweli wa Mwenyezi Awalamu awalam yarau anna jahanna haraman amina ivi hawaoni wao kwamba tumeifanya sisi nchi ya Maka ni eneo la amani wa nasu na hali ya kuwa kwa watu wakafamiwa wakabakwa katika sehemu pembezoni na nchi ya Maka afabil batil Ivi ivio wao uongo wanauamini wa bi neema na neema ya Mwenyezi Mungu wa man azlam mimman iftara ala allah kadhiba ni nani tena mwenye dhali mwenye na nafsi yake kumshinda yule alimzulia Mwenyezi Mungu uongo au kadhaba bil au mwenye, mwenye kukadhibisha ukweli lamma jaa ah, ulipomjia Nani mzalim zaidi kumshinda mwenye kuzulia Mwenyezi Mungu uongo au aka ukweli ulipomjia Alaysa fi jahannam mathwa lil kwani haijawa tu jehanamu kuwa ni makazi ya makafiri Basi ile thibiti kwamba makazi ya makafiri ni jehanamu basi usishughulikee waache ile mbali walldhin jahadu fina na wale na jihadi. ndani ya kutuabudu sisi na kutuomba wakiamini wakatekeleza amri zetu wakajepusha na matamanifu ya nafsi zao lana nahum subulana mwenyezi anatoa ahadi kwamba hao atawaokoa tutawaokoa hao kuta ufikishaji zetu salama na mafanikio wa inna allaha lama almuhsinin na hakika mwenyezi Mungu yupo pamoja nao watu wanaomwabudu kama wanayemwona muhsinu ni watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kama wanayemwona wanaposema iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in wanamoona Mwenyezi Mungu yuko mbele ya macho yao ihdinas siratal mustaqim wanamoona Mwenyezi Mungu yuko mbele ya macho yao ان الذين سرات الذين انعم عليهم تعلموا ومهسنين امبالا منزله ان توى احدوا يكموا بجنال والذين جاهدوا فينا لنا هدينهم سبلنا وان الله لما ادوسين اللهم جانا من رب من عبادك المحسنين اللهم جانا من إبارك المحسنين الطائنين الراقيين الساجدين المقبتين المستغفرين المترقرين فيمد الرهدو الى اصال برحمه الرحمين الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم